أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فعلامي لم تسيني Kallami wakatu an arze tubatu an roba sajdet kurunan fi vidlani ili muslimi. Oh. <totipati> što je u radiju, a to je da se trebao da, da, da, da se obračuna sa ovim pobunama koji se desilo u NDAV-u. Znači. Nisu, nisu uopšte vladilo osim Kurtubom. Svakom mjestu je tamo je, je za sebe vodilo svoju politiku. Šta je on radio? Prvo što je radio, znači kada je procijenio koja je najveća opasnost tu muslimanima od pomenut stanja koje smo govorili. Pa je procijenio da stvari najveća opasnost stvari, uh, onaj bivši Omer Hafsun, odnosno što je predio sebi ime uh, uh, vratio su kršćanstva, a to je Samuel Hafsun. Počeo je sa njim. Pobojao je vojsku Znači, nakon dva mjeseca što je došao na, na, na, na, znači, za, za upravitelja, za namjesnike Endelusa, pobeo je podigao vojsku i pokrenuo je bitku u borbu protiv, protiv, znači, Samuela Hafsuna. I u prvom momentu odmaj vratio, uzeo od njih uh, u grad u studđe. Nakon toga odšao sljedećeg grada Hajjan, Džejan, pardon, pa uzeo i taj grad. 70 utvrda oko tog grada osvojuo. Onda je došao jedan drugi problem. Vidio je znači, da pomoć Omeru, odnosno samo do od Havsunu, dolazi od koga? Dolazi sa malo trenutno sa tri strane. Znači. Dolazi mu pomoć od Kršana sa sjevera, dolazi mu pomoć od Išbilije, grada Išbilja, u kojem je bio namisnik musliman, ali pomagao Omeru Havsunu, je mu štimalo tako, jer on tako ostaje na vlasti u, u, u gradu Išbilija. I od Ubejdija, koji su dolaze sa sjevera Afrike. Znači, sa tri strane dolaza pomoć Omeru Havsunu, znači tom tom razbojniku, koji je čak ostavio islam, vratio se, vratio se u kršćanstvo. I njegova sljedeća namjera bila šta? Da prekini dostavljanje pomoći Omar Hafsunu. I šta je uradio? Znači, onda je krenuo, 3.001. Znači, on je došao, 3, pardon, ne 3.001. 3.001. Znači, 3.001 300 je došao na vlast. Znači, nije prošlo ni godina dana, manje od godina dana. Znači, uspio je, prvo je otišao do najbliže grada, grada Išbilja pokušao da pregovara sa njima, nisu htjeli da se odazovu i uz, uz, uz borbu velike vroje. Znači, znači, ustrojio takvu vojsku. Znači, u, u, nastoje, u, znači, u njegovu period znači, njegovu je bilo, vodio bi sa sobom lemu, učene ljude. Pravio bi takozvane ovi današnje mjezikom, kurseve za obuku vojske. Kurseve šerijaske za šerijasko obučavanje boraca, odnosno navraćanje vraćanje šerijeta. Ljubav prema džihadu. Ljuba prema borbi s žrtvanjem lahom put prema šehadetu. I vodio bi sasobu u lemu, koja bi posicala ljude, odnosno vojnike, vraćala islamu, vraćala šerijetu, upravljala i državno, što mi dan zavamo predavanje, dersovi i tako dalje. Spoj između znači, vojne sposobnosti između onog što dan zavamo znači, ideološke usmjerenosti. A to je znači, ljubav prema vjeri, žrtvanje za veru prema džihadu i tome slično. On je znači, imao tu krasniju. Te dvije stvari je spojio u jed I zato ima jako. Načemu nego vojskom što je okrenuo, ima veliko vojsku. Gdje ovo sve što je radi što okrenuo, osvajao bi i završio bi posad do kraja. Načemu onda, znači uspio je da znači 300 odma brzo da vrati gradiš Bilju, napao, okružio nakon nakon duže vremenom opsade, grad gradiš Bilju. Čime je sprijeću ostvario da se znači jedno od tri tri strana kad dođe pomoć Omara Hafsuna, odnosno samo od Hafsuna. Onda je dalje krenuo slijedeći što Kraina, a to je da Giblartar, ono še uh, Djebelu Tarik. Djebelu Tarik, znači, Giblartar dobio ime znači, Brdo Tarikovo, uh, na, na zapadni, znači, kada se nas, napra, obliči i rekne, to Giblartar. Uh, odšao do tog mjesta i uz velike borbe nastojanja zauzeo je uh, taj Moreus. I kada je zauzeo taj Moreus, onda je istovremeno spa, znači, spriječio uh, znači, da dolazi pomoć od, od ostale dvi, dva saveznika Omerahavsuna. A to je od Kršana sa sjevera, i od, od, od ubejdijske države. I, znači, time već doveo uh, Omera Hafsuna, Samuela Hafsuna, doveo učvrso kak. Iako on još vel mnogo gradova kod sebe, il, po svojom lašu. Tako da je Omer Hafsun automatno time se to do deslo. Znači, uspio je znači, da presjeće e, e, e, dostavljanje pomoći e, tom odmetniku, Omer Hafsunu, s, od, od tri strane. Onda njemu dolazi Omer Hafsun i traži da napravi sulah, dogovor o, o, o neratovanju. Uz, uz predavanje, da mu preda 162 utvrde, velike bitne utvrde, da mu preda, da ga puste, da ga više na napada i da prekine u borbu. A onda on prihvata tu stvar. Jer on svakako nije u velikoj moći, nije u velikoj snak da dalje nastavio. Prihvata tu. Prihvata tu, a da dogovor o, o, o znači, privrojenom prekidu ratovanja. Onda dalje što radi? i Znači, ovo što, što su radili, spomenuli smo. zati nakon toga, znači, Naravno, da navodim, znači, Omer Hafsun, ono što mu ostalo, ostalo još mnogo gradova u rukama, ostalo još mnogo utvrda u njegovim rukama. Znači, to je, to je ta stvarno pasos koja i dalje ostala. Znači, znači ostavim, i dalje imao taj problem, Omer Hafsuna i njegove, njegove te državice na jugu. Onda imamo, od, od, od, znači, neposlušnost i odmetništvo o od strani grada Tulejtila, znači, koja bila na sjeveru Kurtube. Pa onda imamo u Sarakosti, znači, i tu imamo pobunu muslimansku gledaru Sera kosti na, na sjevero-zapadu Endelusa, pa onda imamo u Belensi na, na sjevero istoko Endelusa. Svim tim mjestima je bila pobuna. Sve su, a sve su to, jel, mimo Omera Hafsuna, sve su znači, muslimanski gradovo-muslimanska mjesta. I šta je uradio tada Abdu Rahman Nasir? Pa su uradio jedan čudan potes. Znači ne pod kontrolom ništa dobu državljivu svimo mu ne... Znači, nikom ne skazuju Niko nije došao da... Znači, svak spremno da i hoće da ratuju protiv njega. Svaki ovaj grad, svaka ova državca. Šta je on radio? On je radio nešto što je iz analize sada, znači, nešto jako neobično. A to je ostavio sva ova mjesta okolo. Svi su se pobunili, niko nije unta držaja, ne, ne priznaje centralnu državu, centralnu last. On je... Pokupio vojsku 304. godine po Hidži, znači pokrenuo je vojsku koliko imao vojske i naredne dvije godine pokrenuo vojsku i pored svi, pored, prošao pored tije država muslimanske koje, koje su mu iskazivale neposlušnje pogovornost i spremnost da ratuju proti njega, otišao je prema sjeveru da ratuje protiv kršćanskih kraljevstva, kraljevasta koje su bila gore, tri ta kraljevstva. A, reksimo, znači, i, a, Nazar i Aragon. I Lijon je bio. Znači, tri imamo. I očeo je dvije godine vratio proti njih. Za te dvije godine imao nekoliko bitke, a sve jedno je bitke pobjedio. I, stvari, u neku ruku, jel, smirio malo taj sjeverni dio a, sa strane kršana, znači. Opasnost muslimalna sa strane kršana. I onda se vratio u Kurtobu. Šta je on s ovim uradio, stvari? Ovim je on uradio jedan beli, znači jednu, jednu čudnu stvar, no, jedan drz. Htio da kaže muslimanima, i tu stvar zaista djelova, htio da kaže muslimanima u, to, znači, u, u tom stanju koji je uzbeno u toj podijeljenosti i međusodnom ratovanju, naš pravi neprijatelj su u stvari kršćani na sjeveru. Naš pravi neprijatelj je on, kršan i od što je rati oprativ njih gdje je znači, od skoro sve pobjede i zaošlo sa velikim plinom. I Allah Jelešanom je dao, za, za to dijelo koje je radio, Allah Jelešanom je dao sljedeći rezultati. Bez ikakve borbe, bez ikakve sukoba, vladar Carakoste se uh, zatražio da se priključi, znači, prvo, vladar se zastidili njegovog postupka. Zastidili od naroda, svog naroda, kada je vidio Znači, šta on rade? Znači, nije mu cilj da rati, da prolija i masku Nek' ima viši cilj. Ovi vladari su ostali usjetili nekakav stid. Sram pred, pred, pred narodima i tih gradima pred koje se vladali. Tako da je namisnik Sarakoste a, sam priključio se Hurtubi i centralnoj vlasti. Ispojio se, priključio se na centralnoj vlasti. A isto vremen, Allah daje da umire Na, na, na jugu umiri Omer Hafsun, Samuel Hafsun, koji je predio sebi ime i e, vratio se k nakon Islama. On umiri. I onda naravno, jel, to je bila zgodna prilika. Odmah Abdurrahman Nasir pokrenuo vojsku i krenuo na sva ta mjesta koji on vladao u Užnom Endelusu. I naravno, pobjedio je, jel, to za kratko vrijeme osvojio sva ta mjesta i dao je onda izbora. Dao izbora onima. To, znači, a, a, a, tretirao je Jer su ga oni ratovali sa njim, Saomerom Havsunom, Samerom Havsunom, tretirao da su učinili ridjet otpadništvo. I dao je priliku svakom od njih ko se pokaje i vrati u islam, ni ga dirao. Ko nije htio da se pokaje i ostalo na, na onom na čemu je bio, na naredio da se ubije. Između ostalih koji je bio tu, koji nije htio da se vrati u islam, da se pokaje, je bila čerka od Omena Havsunom, Saomerom Havsunom. Sa I ona je najviše podsticala ostale da se ne vraćaju, jel, u islam da ne, odnosno da umru s ponosom na pripadnost svojoj kršćanskoj vjeri. I Timije je riješio, Timije je riješio, znači Jug Endelusa vratio ga u okrilje naši islamske države Endelusa. Znači riješio je problem znači odmetništva i razbojništva Samuela Hafsuna. Nakon toga je krenuo, krenuo znači najbliže mjesto, a to je do nje bilo to je Tuletila srednji, centralni, sjeverni dio Endelusa, krenio sa vojskom i sa jako malo otpara, zato što narod bio na njegove strane. Znači, grad je jako teško osvojiti, najutvrđeniji grad u Endelusa je tu lejtile. Nemoguše mu prići. Znači, ima sa sjeverni, sa zapadni, sa, sa istotnošnje strane brda ga štite, ne moguše se okružiti, apsolutno. Samo sa jedne strane se može prići, a tu to su velike zidne napravljene koje koje se ne mogu nikako provući. I taj grad kada se utvrdi, kada se, kad se napuni sa hranom, koji se može zdržati jel, nekoliko godina obsadu i okruženje. Taj grad je ja, l, e, lahko svoju priključio centralnu delinu kurtube zato što je narod bio za njeg. Nisu htjeli otvrdi, nisu htjeli odbori. A to u stvari šta je to? To je posljedica, onog njegovog, posljedica njegovog ponašanja u onom momentu kada je ošao, otišao i napalao sa vojskom jel, kršćanska kralje, sa na sjeveru. Zati nako toga se dešavalo, nakon toga se dešavala dešava poznata bitka Mubeš se zove, Mubeš, velika Mubeš Kubra, a to je protiv protiv dvije države, znači Aragona i Nazara. Načelo ti načelo bitke, ona kojoj je predvodio tu bitku, po strani muslimana je bio sam Abdulrahmanas. Znači u ovim bitkama koje spominjem, znači on je znači u prvim redovima u prvim redovima on je taj koji napada, koji ide sa sabljom, koji se bori. Kao najveći primjer i uzor onim koji su ideu za njega. Znači to je toko dalo snagu e, e, i volju i motiv onima da se bori i za njega kada njihov predvodnik, njihov namjesnik, kada on ide u prvim redovima ratovi. To je 10 znači 308. godine pohiši e, znači tada izvio da tu veliku pobjedu nad ove dvije dvije kršćanska kraljevstva. Do te mjeri da je osvojio jel, glavni grad od Nazara, Dembelone, tako se je taj, taj grad. Osvojio on glavni grad i pripojio ga islamsko državu. Znači, u, u, u skopu tih nekoliko godina ratovanja 312. godine. A onda je otišao on na zapadni dio, sjeveru zapadni dio Andalusa. I tamo gušio taj otpor onih pobjenika koji su vršili otpor. Pa onda na istočni dio. Da bi za 16 godina, znači kada je počeo 300. godine do 316. godine, da bi ujedinio čitav Endelus pod jednu državu, pod jednu kapu. A tada je imao 38 godina. Znači za ovo, ovo vrijeme, od 16 godina, vratio je državu u njeno normalno stanje koje je bilo prije tog raspada. Osoba koja je počela... Jel, reksimo sa koliko, sa 22 godine kad je na vlast. I kada je to uradio, kada je objedinio Endelos pod jednu vlast, pod jednu upravu, onda je analizirao stanje u islamskom svijetu. Tada se desilo da je halifa Basijski muqtadir bil, da je bio ubijen. E, Takođe se dešava da Fatimijus postavlja u svoj znači da su prije toga već uspostavili svoj Fatimijski hilafet. I onda on rekao, znači mi, u, kod nas, mi muslimani, znači izgubljene hilafeta basijski, Fatimijska kao sekta, jer Fatimije su došle na vlas, one su sekta, s sebe imam, imam pravo i smatram da da imam to pravo da mogu sada da proglasim hilafetu u Endelosu i proglasi sebe halifom u Endelosu. To je znači, bilo 316. godine po hićri. I proglasio sebe znači, halifom muslimana. Hilafet emevijski u Endelosu je trajao znači, od 316. godine do 400. godine. Znači 84. godine u zastopni. 400. godine se ukida emevijski hilafet u Endelosu ukinuti kinu ti do o tome kojega ko ukine, zašto ga ukino 319 godine uh eh, Abdulrahman Nasir sa vojskom odlazi do Djebel utar, odnosno Giblar Tara i prelazi u u, Afri, u Sjevernu Afriku i osvaja grad Septu i Tandžur, dva najbliža grada tamo jel eh, u mora uskom kanalu eh, koji je najbliži eh, najbliži Endelusu A onda se dešavala jel 323. godine velika izdaja od namjesnika Sarakosti koji je bio poslan Muhammeda Teğibija, Tuğibija. E, taj namjesnik Sarakosti, znači to je muslimanska, islamska, muslimanska oblast taj grad Sarakosta i, i ta oblast oko, oko grada, taj on je se udružio sa sa sa kraljem kršćanskim od, od, od države Lion protiv protiv Abdrahmana Nasira. I onda je Abdrahman Nasir podigao vojsko i pokrenio prema tom gradu. Znači, e, Alba se načinjava u vojskoj da je bila jako, jako snažna vojska. Jako odlučna. E, u, znači, u većini tih e, slučajeva borbi se značavalo da nije bila, nije bila brojno velika. Ali na način kako je on uređivao, kako vodio, znači, e, znači uglavnom je znači, izvoja, izvojavala pobjede. I tada on odlazi sa vojskom i okruži grad i znači, nakon nekoliko borbi i pokušaja da se odbrani natjerao je kršćansku vojsku da, da se razbježi i otjerao je, a onda ostalo je namisli sa Rakoste. Kada je da on gubi namisli Rakoste Mohamed Tudžibi kada je vidio znači, da gubi on kaže, eh, ja sam pogriješio. Činite obu. Pogriješio što sam to učinio učinio sam tebo laže Šanu tražio oprošt od Adrahmana Nasira. I znači što je za njega, nasir prihvata to njegovo to njegovo telbu, to njegovo pokajanje, tu oprašta mu njegovu izdaju i ponovo ga vraća kao namjesnika u državu i njegovu porodicu. A to je procenio nakon i utrođivanja stanja, stvar narod je volio tog vladara, tog namjesnika osjećuje što činio tu grešku. I vraća ga na njegovo mjesto i onda se smilo to stanje u tom mjestu, prvo pridobio narod, druga stvar, više, znači, ta oblast, znači, nije uopšte ima problema sa tom oblasti, odnosno, govorimo, ovdje je vrlo bitno stvari, da je, znači, da je Abdrahman Nasir, znači, imao jako dobre procjene, znači, jako dobru politiku i diplomatski način, znači, snažna vojske ratovanje jednostavne, a kad dođe vrijeme, znači, imao, znači, ž isposobnost u ratu, a kad dođe da treba da oprosti, da nekom el pređe preko nečega pored njegove snage, on bi uprašao prelazi u dalje. Sa procenom da da to više ne čini naše tudadnim u daljim, u daljim, u daljim znači, događajima koji koji proteste nakon toga. 327, uspomni neki događaj koji se desio, znači 327. dešalo se za njegov por, zađinjat, zanje događaj, a to je el pored veličini ovog vojskovođe namisnik drahmana naših kao i svaki čovjek jel. Desimo se odriče od greška i odrični pročišćen. I blago onom čovjeku kojim se mogu prebrojati greške. Kao što je to što je poznata jel izreka. Od veličine čovjeka je to da mu se prebrojavaju greške. Jer kad se prebrojava znači ono što je ostalo ono što je više, ono što je ostalo to je više, to je više hajne. Dešava se tako takozvana bitka Handek ili se Semure, koja se smatra da je tu Abdrahamed Nasir učinio jednu, jednu grešku sa svojim vojskom. Šta je uradio? On se pokriče sa sto hiljada vojnika, u toj dobati znači bila ogromna vojska, znači 327. godine, odlazi sa tom vojskom da napadne Lijon. Znači, kršćansko kralje su na sjeveru, na sjeveru Endelosa. I bila je, desila se ta bitka. Ovdje šta je bio problem? Znači, tako navode historičari, znači da je ovdje bio problem strane Abderrama Nasred njegovoj vojske, da su, imali veli, da su imali veliko samoumišljenost u svoj, svoju moć i snagu i brojnost. I su uvjerili da su jako snažni, da su jako brojni. I da, je, da nema sad, nemaže niko ispred njih stat. I su vanla tada doživljavaju ono što se desilo na Huneinu kako mi kažemo, Huneyn Ohrajela, drugi Huneyn, i sličan Ovako se dešavalo dosta puta muslimanima kroz istoriju. I doživljeli su strašan porastat. Ne da su bili poraženi. nego je pola vojske, znači 50.000 muslimana vojske, znači sposobno, što pobijeno, što uhvaćeno, odvedeno rublje. Pola vojske je znači desetkovano. On je se jedva uspio sačuvati. Pobjega on sa ostatkom vojske. Pobjegli su, bukvalno su pobjegli. I vratili su u kostup. Međutim, Audrahman Nasir, znači, on nije bio obični čovjek. Nijemo trebalo mnogo vremena da je, da je obnovio svoj snak. Vidio je gdje je greška. Onda je ponovo Dao ulogu ponovo uči, u Lemi, učenjacima, da ljude poučavaju vjeru, da se postakne s te strane dježba na vojnu, ponovo uredio vojsku i onda ponovo sa ogromnom vojskom krenuo ponovo protiv isti državi. Znači uredio ponovo vojsku, preuredio stvar, vratio u njihove osnove, onaj stari sistem. Stari sistem, znači oslanjanje na jak, motivato, ljubav prema Allah Žešanu, ljubav prema ovo vjeri, uh, uh, borba radi Allaha Žešanu, džihad na najvišem stepenu i sposobnost, sposobnost ratovanja, veština, oružje i tome slično. I onda se ponovo vraća i nakon dvih godine napada ponovo istutu državu i znači, i, znači bukvalno znači, da je pobjed za pobjedom i išla na to državu. Ne samo da išla pobjed za pobjedom. Znači nekoliko, nekoliko afanziva pravio prema, prema Lioni, ostalim državama, oni dvije države koje su bile. Do te mjere da su te države tražle zajednički, istovremno sve tri, tražle Mohamed dogovor o prestanku ratovanja uz pristajanje da prate džizju, sve tri države, da ogromno džizju daju, a da ostane na dogovor. I ta Giza se plačala sve do njega, kraja njegovog vlad njegovog vladavine njegove do 350. godine. Dokle god on je bio na vlasti, plačali su Giziju. I time je ta završena ta taj vid ratovanja sa tim sjevernim bilom Endelu prema kršćanskim tim kraljevstvim. Billahi zutul مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا